9. fejezet. Félelem, híjúság, bosszú és butavicek. A márciusból április lett, az áprilisból pedig május, miután tűzférek szánalmas kis nusinak nevezte fogatlan, soha többi nem piszkította konyába. Hablatnak mást azonban továbbra sem sikerült megtanítania neki. Még mindig egyfolytában esett, ám most már meleg volt az eső, még mindig fújt a szél, de már kevésbé volt. Már egyenes derékkal lehetett közlekedni. A sirály kikeltek a sziklákon, és a sirály szülők bukó repülésben támadtak hablatra és halvérre, amikor kimentek a hosszú partra gyakorolni. – Ejj, horror Ej! Adta ki a parancsot halvér, horrorborjúnak, aki továbbra is nyugodtan ücsörgött a vállán. – Azt a dolmányos sirájt meg is reggelizhetnéd, alig fele akkora, mint te. – Komolyan mondom, hablatj, én feladom, fogalmam sincs, hogy fogok átmenni a beavatási próba vadászati részén. Horrorborjúban egyszerűen nincs meg a gyilkos ösztön. Nélkülem életben sem maradna. Hablady csüggetten felnevetett. Há, <gül> még te panaszkodsz, fogatlannal mi az első pillanatban meg fogunk bukni. Az alapvető parancsokon, a tárgykeresésen, a kötelező gyakorlatokon, a vadászaton, mindenen el fogunk hasonlítani. <gül> annyira nem lesz rémes, nyugtatta Halvér. Akkor figyelj! A fiúk a sétáltak egy kicsit, ahová a sírályok már nem követték őket. A legegyszerűbb parancsal kezdték. Indul! A sárkánynak egyenesen derékkal kell állnia a gazdája kinyújtott karján. A gazdája a lehető leghangosabban elüvölti a parancsot, s közben felemeli a karját, hogy a sárkány felrepülhessen. A sárkánynak elvileg akkor kellene kecsesen elrugaszkodnia, mikor a gazdája karja a legmagasabb pontra ér. Horrorborju ásított, vakarózott, majd lassan magában zsörtölődve felreppent. Fogatlan még erre sem volt képes. – Indul! – kiáltott a hablagy. Felemelt a karját, fogatlan nem moccant. – Azt mondtam, hogy indul! – Ismételte hablaty idegesen. <gül> – Hová induljak? Hová? <gül> – nyafogott fogatlan, és még jobban kapaszkodott hablaty karjába. – Mindegy, csak indulj, indulj, indulj, indulj, indulj, indulj! <gül> – üvöltötte hablaty, és tühötten rázta a karját, de fogatlan úgy kapaszkodott, mintha az élete múlna rajta. – Fogatlan nem indult sehova. – Fogatlan! – szólalt meg Hablaty, olyan higgadtan, amennyire csak tudott. – Kérlek, indulj! Ha nem indulsz el, akkor mindkettőnket száműznek majd, azt tuti. – De én sehova sem akarok menni! – érvelt fogatlan, szintén higgadtan. Halvér elhűlve szemlélte az előadást. – Ez tényleg nem tréfa dolog, – jegyezte meg döbbenten. – Hát nem, – hagyta rá hablaty. Amikor fogatlan egy pillanatra engedett a szorításon, végre sikerült lefejtenie magáról a karmait, és lelökte a sárkányt. Fogatlan, méltatlankodva érkezett meg a homokba, és azonnal hablalt lábához szaladt, karmaival megkapaszkodott a szandájában, szárnyaival pedig átülelte hablagy vádliát. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. meg magát fogatlan. Ennél rosszabb már úgysem lehet, mondta Hablagy. Úgyhogy kipróbálok egy új taktikát. Elővette egy jegyzetfüzetet, füzetet, amelybe leírt mindent, amit a sárkányokról tudott, és ami talán a segítségére lehet. A sárkány ösztönzése, olvasta hangosan. Első, hála. Hablacs felsóhajtott. Második, félelem. Ez működik, de erre én alkalmatlan vagyok. Három, négy, öt kabzsiság, híúság és bosszú. Ezeket érdemes megpróbálni. Hat, viccek és rébuszok. Csak legvégső esetben. Először fordul elő, felete halvér, de kivételesen, hegyesen köpő, bélhangossal értek egyet. Ordibálj vele egy kicsit hangosabban. A ezt meg se hallotta. Figyelj, fogatlan! Fordult a kicsi sárkányhoz, aki úgy tett, mintha aludna lábán. Minden egyes halért, amit fogsz nekem, két homárt kapsz, ha hazaértünk. Fogatlan kinyitotta a szemét. Éve? kérdezte Mohón. Fogatlan, de fogatlan, ölheti meg őket? Na, lécsi, lécsi, lécsi, csak most az egyszer. Nem fogatlan, mondta Hablach határozottan. Hányszor mondja még, milyen csúnya dolog kínozni a nálad kisebb állatokat. Fogatlan ismét lehúnta a szemét. Mm, olyan unalmas vágya, felelte duzzogva. Ha olyan okos és gyors, sárkány vagy fogatlan, <hízelget> hizelget hablagy. akkor Lefogadom, hogy a csütörtöki tortoron mindenki másnál több halat tudnál fogni, ha akarnál. Fogatlan kinyitotta a szemét, hogy elgondolkodjon a hallottakon. Kikkikkikké jelentette ki szerényen. De ez nem ak akadnak. Erre habla sem tudott mit felelni. A hiúságot kihúzta a listájáról. – Emlékszel a tűzféreg nevű nagy vörös sárkányra, aki olyan korombán bánt veled? – kérdezte. Fogatlan sértődötten a földre köpött. – Azt mondta, hogy én csak egy szárnyas gigőte vagyok. Azt mondták, hogy egy bekakálós nyuszika. Nyuszika vagyok. Fogatlan meg fogja ölni. Fogatlan halára fogja karmolni. Fogatlan majd. Igen, igen, tudjuk. Vágott közbe hablat gyorsan. Az a tűzféreg nevű sárkány és a disznóképi gazdája azt képzelik, hogy tűzféreg mindenkinél több halat fogni az ünnepi csütörtöki tortóron. Képzeld el, milyen képet fognak vágni, ha nem ő el a legígéretesebb sárkány címét, hanem te! Fogatlan leszállt hablaj lábáról. e ez még Felelte. Tűnődve arra egy kicsit. Viking sárkányok és az ő tojásaik. A szörnyen nagy rémség. A szörnyen nagy rémség a legfélelmetesebb házi sárkány. Kiválóan repül, csodálatosan vadászik, és félelmetes a harcban, ugyanakkor vad és nehéz nevelni. A nem hivatalos viking törvények értelmében csak a főnök fiának vagy a főnöknek lehet szörnyen nagy rémsége. Statisztika Szín, smaragd zöld, rubinvörös, mély Fegyverei Ijesztő fogak és szuper hosszúra kinyújtható karmok. Félelemkeltés 6. Támadás 7, Gyorsaság kilenc. Méret? Öt. Engedetlenség? Három. Öt perc múlva még mindig töprengett. Időnként fel felnevetett, de amikor Hablach megkérdezte tőle, hogy döntött, mindig azt felelte. – Nem még gondolkodom, mennyi nem! nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Hablach sóhajtva kihúzta a listáról a bosszút is. – Akkor hát… Tekintet áthalvér hablatyvállán nem maradt más, mint a viccek és a rébuszok. Szerintem ez már a legvégső eset. Fogatlan, mondta hablaty. Ha fogsz nekem egy szép nagy makrélát, akkor te leszel a legokosabb, leggyorsabb sárkány hibbanton és mellette tűzféreg ostobának fog tűnni. És annyi hó már tehetsz, amennyi belét fér, amint hazaértünk, és mondok neked egy nagyon jó viccet. Fogatlan megfordult. Fogatlan imádja a vicceket! ismét felszállt hablagy karjára. Rangban! te egyébként, de, de, de, de, de, de nem azért, mert kedves vagy érzelgős lennék. Nem, nem. nyugtatta meg Hablaty. – Szó sincs róla. Mi, – Kegyetlenek és kanazak vagyunk, de vicceket szeretjük. Mondd el most a viccsát, léci, léci! Hablac felnevetett. – Még mit nem? Majd, ha hoztál nekem egy makrélát. Rányban van! – bólintott fogatlan, és felreppent Hablac karjáról. Egy vadászó sárkány lenyűgöző látvány, még akkor is, ha olyan nyeszlet fióka még, mint fogatlan. A sárkány szokásos kacsázó stílusában átrepült a tenger felett, közben sértéseket vágott azoknak a kormoránoknak a fejéhez, amelyek kisebbnek tűntek nála. Amint azonban a tengerhez ért, mintha megnőtt volna. A tenger sós párája felébresztett benne valamiféle ősi emléket. Felidézte benne az elődeit, a kiváló vadászó szörnyeket. Fogatlan kiterjesztette a szárnyát. Úgy nézett ki, mint egy papírsárkány. Majd viszonylag fűrgén a fodrozódó hullámok fölé repült, mozdulatlanul lebegett és leste, hol mozdul meg egy hal. Kiszúrt valamit. Körözbe felfelé repült, amíg olyan magasra nem ért, hogy hablagy, aki a parton hátra feszített nyakkal figyelte, már csak egy apró pöttyöt látott. A pötty egy pillanatra megállt, majd fogatlan bukó repülésbe kezdett, szárnyát a teste mellé szorította, és kőként zuhant alá. Egy időre eltűnt a víz alatt. A sárkányok legalább öt percig képesek a víz alatt maradni, és fogatlannak eléggé sok dolga akadt odalent, mert először egy, majd egy másik hal után eredt, mivel nem tudta megítélni, melyik a nagyobb. Hablatyunalmában Osztriga után kutatott a parton, amikor fogatlan, diadalmassan felbukkant a víz alól egy apró makrélával. Redobta a halat hablagy lábához, majd három szaltóval hablaty fejére ugrott. Kieresztette magából a sárkányok diadal üvöltését, ami egy kicsit a kakas kukorékolásra emlékeztet, de annál hangosabb és önelégültebb. Aztán előre hajolt és fejjel lefelé belenézett hablaj szemébe. <sítható> – Hallani akarom a viccet! <sítható> – mondta. Magasságos Odin, hüledezett Hablaty, megcsinálta, ha tényleg megcsinálta. Mondd el a viccet, mondd a viccet, követelte fogatlan ismét. Na jó, á, figyelj, mi az, ami fekete, fehér és piros? kérdezte Hablaty. Fogatlannak elképzelése sem volt. Egy pingvin, amelyik sokat napozott, <gül> felelte hablaty. Ez egy nagyon-nagyon szakállas vicc volt, de a jelek szerint a vadsárkány sziklára még nem jutott el. Fogatlan fetrengett a röhögéstől. Azonnal indult még több halért, hogy újabb vicceket hallhasson. Jól telt a délután. Az eső elállt, a nap kisütött, és fogatlannak nem is ment olyan rosszul a vadászat. Egy-két halat elejtett, egyszer pedig elkóborolt nyulakat kergetni a sziklákon. De amikor Hablat hívta, visszament hozzá, és végül néhány óra leforgása alatt fogott hat közepes méretű makrélát és egy tüskés cápát. Hablagy összességében véve elégedett volt. Elvégre... Magyarázta halvérnek, nem a legígéretesebb sárkány címére pályázunk fogatlannal, csak bizonyítanom kell, hogy fogatlan engedelmeskedik nekem, neki pedig fognia kell néhány halat. Röhelyesnek fogunk tűnni takonypóc és a szörnyeteg legendás vadásza mellett, de legalább kiálljuk a próbát. Ráadásul, amikor fogatlan ledobta az utolsó makrélát a kupac tetejére, hablaty lábához, halvér észrevette, hogy valami csillog a sárkány alsó álkapcsában. – Fogatlannak kinőtt az első foga! – kiáltotta halvér. – Ez kitűnő előjelnek tűnt. Hazafelé menet találkoztak vén ráncossal, aki egy szikláról figyelte őket már néhány órája. – Lenyűgöző! – zihált a véráncos, amikor a fiúk megmutatták neki a hablaty köpenyébe csavart halakat. Úgy gondoljuk, hogy hablagy végül mégis át fog menni a sárkány beavatási próbán, a csütörtöki tortóron, mondta halvér izgatottan. Szóval még mindig a vacak is próba miatt taggódsz hablaty, kérdezte véráncos. Ennél fontosabb dolgok is vannak. Például az, hogy gigantikus méretű vihar készülődik. Három nap múlva várható. – Vacak kis próba? – kérdezte halvér felháborodtan: Hogy érted azt, hogy vacak kis próba? Az ünnepi csütörtöki tortor -tor az év legnagyobb eseménye. Mindenki, aki számít, ott lesz. Az összes szőrös huligán és mócsing. És, és lehet, hogy ez neked nem fontos, de aki megbukik ezen a vacak kis próbán, azt száműzik, hogy aztán felfajják a kannibálok, vagy valami hasonlóan borzalmas véget érjen. Elnevezem magamat reményteljes hablatnak. ezt az állatot pedig fogateljes sárkánynak, ragyogott hablat. Ezt most találtam ki, és tetszik. Ez józan, bizalomgerjesztő név, nincs benne semmi hencegés, és, és nem is olyan nehéz megfelelni neki. Végre összeszedte magát ez a hüllő, és fogott néhány halat, mutatott halvér fogatlanra, aki éppen az orrát piszkálta az egyik kormával. Akármilyen hihetetlen, hablagy, még a végén tényleg átmegy azon a próbán. Ó! Oh! – Én ezt majdnem teljesen biztosra veszem! – mondta véráncos fogatlant figyelve, aki megpróbált bandzsítani, és nagy igyekezetében orra esett. <gül> – Majd nem! <gül> – tette hozzá vénráncos a gondolataiba mélyedve. És ezzel a fiúk elindultak hazafelé, fogatlan nyafogva baktatott mögöttük. We're wonderful. We're wonderful. As as as as as as as as as as as as as as yo yo